Vi optager det her, og det håber jeg på at det er helt i orden med dig. At, øh, mm. Ja, Men så altså, vi starter som lidt stille ud, og så bare kører vi bare den her lige stille igennem den her her. guide her. Og så, øh, men først er der, vi spørger til hvor, hvor, hvor gammel du er. Jeg er 75. Er 75. Ja. Og din nuværende bopæl, hvor er det han så? Ja det er en skive, altså ude i, i resen. Det er sådan en... Ude i resen? Ude i er, sådan, bydelen, bydelen ja. yes. som, øh, Ja. For at være der, ja, er Er du opvokset her i her på skiveejen? Uh, uh, ja, på skiveegnen, ja. Ja. Så, uh, uh, så du kender os, du bruger her det meste af dit liv, så eller. Ja, ja, en stor del af det, ja. ja. Uh, hvad, hvad er din profession tidligere? Jamen, jeg har hvad hedder det været visinspektør på en af byens store skoler, og skole. stadie 90. Okay. Oh, det, det var lang tid. Det Det et stykke tid. Ja. ja. Så, sådan er det. ja. Hvad, er, hvad for en interesse har du? Sådan, Jamen og, jeg har, ja. jeg har hvad hedder det, historie som en, en stor interesse. Ja. Og derom selv. Litteratur. Litteratur. Ja. Ja. ja, men altså historie først og fremmest og lærer lidt på Orhusvejen, så benytte jeg chancen til at, at, at tage det eksamen i, i studiet som uh, historiker. Okay. Ja. Så det, det er mange år siden efterhånden, så for den måde så ja. har jeg for eksempel uh, hvad hedder det den nødvendige kritik og, ja. og også har nogle gode, øh, hvad hedder det, i lærer, jeg havde, sådan noget. Ja, må op til, altså, eller hvad Ja, jeg, som jeg har læst. Det er også, hvad de har skrevet Ellers så det er det jo interesse der er bare ved i mange år, så jo, så altså det er bare det. Ja. Det var ja det. Det. Det, har du så været bestandt historie at du er interesseret derfor, eller at har det været? Altså jeg har undervist uh, i historie, undervist historie. i skolen. Undervist i? Ja. I, I skolen. Altså jeg havde ikke så mange timer de sidste mange år, jo men men havde uh, ja, der. Stort i folkeskolen så. Stort i folkeskolen. Ja. ja. Så det, altså det, det var jo hvordan dansk historie vi var for ja, ah, ja, ja. Ja. Ja. Jeg, ja. Jeg ja. Og det er så for de, det Ja. Ja. Det har det været, ja. En mine, ja. Elever, børsting, ved, okay. for for, for okay. Okay. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. det Ja. Ja. Ja. det Ja. Ja. Ja. Ja. Det Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. okay. Det Ja. Det det var sådan en herlig klasse at have. De kunne altid øh, diskutere, så det raslede. Ah, det var sjovt, når man har... Ja, ja. ja. det jeg med elever, der så engagerede. Det var han allerede dengang. Der, som... Nå, okay. Oh, okay. <laughs> men ikke bare at, for at nævne ham, men der var sandt mange andre, der var lige så gode. De sidder jo så også i stillinger, der har lidt med det at gøre i dag. Ja, ja. Dommer og noget, sådan okay, ja. Du det er mange år siden. Ja, jeg har selv se, hvordan de er vokset op. Sådan, ja, så々, og, det, og så kendte dem der strømme, øh, deres unge med deres optagelighed. Nu ja. Ja. Ja, de ja. skal jeg følge over til sådan det lidt andet lille lille, lille hop, og det, det handler lidt om, horda, hvordan det er, du søger information. Altså, når du skal have hvide nyheder, eller hvilken medier benytter du sig af, er det så avisen, eller internettet, eller nu skal for eksempel skulle finde noget om, om dine interesser, eller...? Altså, jeg bruger da internet hver dag. Du bruger internet hver dag? Ja, det har jeg... Altså, jeg har brugt... brugt... computer... for mit arbejde... igennem 30 år... Jamen, altså. Okay, det, så... Det her jeg var med for de første kommende år 84 år... Åh, det kan jeg også godt gøre... Det har okay. jeg, ja, du okay. har okay. dem... Ja, det har jeg... Ja, det har jeg. Ja. Så er du jo, jo i computer... Du? Ja, så er, det, jo, ja. Ja, så er det, jo, ja. det har jeg ikke, fordi altså, jeg har været nogle gode og dygtige børnebørn, som jeg samtidig må spørge, hvis der er et eller andet, okay. som går i kluder. Ja, det udvikler sig jo også udroligt hurtigt, ikke? Det gør det rigtig Jeg har læst... Ej, skal ikke det på mange er sådan en redigørelse for, for, hvor meget de i Tyskland mener, man skal øh, sikre sig i fremtiden, at øh, undervise unge. Øh, Ja. Hvad ja. er det så altså, stigende, vil de have? Der, altså, der skal være mere af det, eller hvad? Uh, det er meget, meget uh, nuanceret. Det er, no, okay. det er alle Tysklands uh, eksperter, som Angela Merkel har, har, har indkaldt til. at uh, siger for eksempel, hvordan no, skal okay. fremtidens undervisningsvæsen uh, være? Det er det der spørgsmål? Okay. Okay. Nå, jeg har en spangrer over det her. Ja. <laughs> Jeg bor i høj ja, biblioteket her. Jeg vil sige, de har jo en uh, samling til lokalhistorie. Jeg skriver som til lidt lokalhistorie. Okay. Og uh, hvad hedder det? Så, så bliver det først og fremmest vores hovedarkiver. Uh, vi, wow. vi har Lens Mortensen her, og vi har ja. uh, hvad hedder det? Jakobsen derude. i i Nordsalding, altså Knud Erik Jacobsen, og vi har Ip Svendingsen ude i det gamle Sprøfrup, som er der og vi har også øh, jo lidt mere skiftende nede i, i Pjensen, nede. Okay. Ja. Så, så der, der får man altid rigtig god øh, hjælp, meget, meget kvalitet, hjælper jeg at støtte mig. Og Nils for eksempel. Ja. Ja. Og, øh, han er der han har en computer her, og øh, uden sammenligning med andre byer. Ja. Ja. Er det dig, som du kan ja. Så har han jo øh, hjulpet utrolig mange mennesker med og, at ja, og finde ud øh, af, det bliver sådan almindelige amatører, <laughs> øh, der skal skrive. det øh, oh, fri, Ja, fritiden på det. Hemt også uh, Niels far, Svend yeah. ja. uh, det spørgsmål, som spærrer os. Ja, Han ja. yeah. yeah. ja. var også også. Ja. mig til, at uh, hvad hedder hvad i bestyrelsen for historisk okay. okay. samfund. Ja. Så kan det rigtig godt sådan dels. <går> gik jo ud på vores skole. Ja. Okay. okay. Ja. ja. Så sådan <går> skolen, for eksempel. Sure. <laughs> Så, men, det er den vej jeg i hvert fald er kommet i forbindelse med, med historisk samfund. Det var, det var den skiver stømme. om mig. Ja. Det var, det var, det, altså, altså I er interesseret mest for skive, ja. men, ja. men, uh, men altså, vi, altså vores virke, og vi prøver med vores artikler i uh, ordbogen, der, der prøver vi at dække uh, hele uh, skiveegnen. Okay. Og, altså, så dem føler vi altså mindst, at de lige så meget vi er forpligtet op, det vil jo også set i den at, de at, de at de ja, vi ja. de prøver ja. at få uh, artikler fra. Ikke alene på byen. Ej. Men altså byen er, har der trods, alt alldelene af. Hvor, hvor langt er, går det så egentlig ud? Altså er det, er det hele kommunen i dag eller? Altså det, er, det er i hvert fald kommunen, og nu er vi altså ikke bindet, som noget som kommunen. Nej, nej. nej. Det bare, men, der, ikke noget med gør. I Venderup, så er vi da også interesseret fordi de har jo et forbindelse ud til, hvis vi tager de helt gamle herredsinddelinger, så, består, så har vi jo herredene i Saling, og vi har i Fjens, men vi har også noget her det er for eksempel, hvad hedder det, Estbad Rønbjerg, Ja, og forhånden. der har vi en, en meget dygtig mand uden til astronomer, der skrev han skrev for eksempel vores sidste øh, på, ja det, det er, han, han, den er det der er det der er det er Larsen der, der ja han, ja. han, skrev, han skrev så en sidste år hvor der skrev han en artikel om øh, dengang øh, enligt Dalgas han interesseret sig for Flyndersø øh, udtørringen det, det ja. er sådan der er en lokal historie. Ja. Og der lokalhistorisk. Han, han har skrevet afskillige artikler til os. Han har ja. i sin professionelle tid ja. kastet sig meget over ja. øh, lokalhistorie øh, og, og gør det bare. altså professionelt det professionelle, vil jeg ja. sige, ja. men selvfølgelig ikke ligesom alle de her etnologer og sådan noget det er et eksempel på på vi har bestemt altså i øh, øh, hvad det? vores øh, skrivebord os øh, meget gerne har vi gerne professionelle til at skrive og vi har altså for eksempel altså arkivarer og historikere så når vi har hørt om at de skriver et special, så ja. måske har et eksempel herfra. Ja så beder vi dem at, at, at lave det til sådan lidt mere folkelige udgave, og så ja, ja. der, der er vi flere gode eksempler på. Ja. Ah, ja. ja. Så, det kan I også se, hvis I ser i skivebordet, så kan I se, at der er at inden af kildeindvisningerne, de er vidnere om, at, at sagen er undersøgt over altså, dem. Ja. Okay. ja, der er belæg for det. Ja, man skulle godt forestille sig en gang mellem at det kunne være svært at finde ud af, hvad der lige præcis skete. Øh, altså, hvis det var et eller andet ting, kunne man godt forestille sig, altså... Så var det svært at finde ud af, hvad jeg, ja, jeg tænkte. det kan jo godt være svært at finde ud af, hvad der helt præcis skete ved et eller andet anledning, måske. Altså, men de er gode til at... det, er, sker... altså, altså, det afhænger af øjnene, du ser. Ja, altså, lige præcis. Sådan der. ja. altså, Så derfor er det, men... Men de er gode til at finde... Skilerne til, hvad der er ja, det, det er der er, er meget stor hjælp også os. Biblioteket her er også uh, gode til at finde hjælp. Der er tit sådan, at sager, man undersøger, der er det noget, som, som tidligere generationer har været optaget af altså et eller andet mm -hmm. problem, og måske har skrevet det om. Og der kan jeg sige, at uh, skive ja. samlinger i kælderen består uh, blandt andet af. Uh, som ikke lånes, så så er det meget ud. Og de gamle små biblioteker, ja. og der i der er det, hvad der er de afleveret i dag, når en nogle nu er det, jeg en, en, en, en, en, jeg mig for. Der, der viser sig, at de der gamle bøger helt tilbage fra 20'erne eller så, sådan nogle ting. Der, der er altså artikler i, så lige specifikt vedrører det her, det, det drejer sig for eksempel om en okay. en mad eller noget Ja, ja. Og en og der er sådan nogen, der har skrevet om og det, er også. det og det, der, der har skildbibleting en god samling, og i hvert fald, så er den øh, bogsamling øh, på øh, øh, arkivet der, så, øh, så, på Linsen, så er det et meget stort arkiv Hvilke ja. ja. andre billeder, jeg ved hvor mange billeder han har. Ja, vi har været deroppe. Ja, jeg ved ikke, hvor mange han har. 700